Hej och välkommen till Effortcast! Jag heter Nick och jag kommer att vara i er värd. Idag är det måndag den 9 juli och detta är Effortcast episod 032, den med Total Party Kill. The Effortcast är en podcast som spelas in av Team Effort, som är en rollspelsgrupp som spelar Dungeons and Dragons tillsammans. Och i den här podcasten så pratar vi om detta rollspelande, men också om mycket annat. Så som brädspel, filmer, tv-serier, ja, egentligen allting som intresserar oss. Och idag så har jag med mig Håkan... Som dödade hela tiden med 40. Ja, mer om det senare. Och jag har med mig, Anna. Som inte är bitter. Och inte heller lever, så hur skulle du kunna vara bitter? Nej, det är sant. <laughs> vi har ju ganska blandade ämnen vi ska prata om idag. Vi, vi har ju dessutom diskuterat lite att vi ska byta upplägg. Vi kommer inte längre ha något veckans tema för vi har märkt att allting blir ändå. Ungefär lite olika veckans teman här och därför För vi vill prata så mycket om allt. Så att vi kommer istället bara prata om lite ämnen och då och då slänga in ja, top fem lista och eh, citatlek som vanligt. Och alltså ifall det är så att någon vecka typ så här, eh, det hänt någonting som alla gjort, så kommer det vara tema eller om typ solen har slocknat, då kommer vi kanske prata om det. Alltså vi kommer ju ändå ha teman antagligen, men ja. vi kommer inte ha det bestämt varje gång. Nej, och det kan vara så att det blir eh, ja, vissa saker som kan bli teman. vissa Om vi har gäster så kommer det såklart bli fokus på dem någon gång. Det har ju varit tal om att vi ska ha men eftersom att vi är lata så har det inte blivit igen. Kan man väl sammanfatta det som? Ja, det är sånt som händer. <laughs> ja. Eller inte händer om man är lat. Ja, det är sånt som inte händer när man är lat, ja. Det vi ska prata om idag är, till att börja med, jättekonstigt är det, men det är två d artiklar Den första, nördiga fans jagar efter egen vuxenroll. Och nummer två, deras passion pastellfärgade ponnyhästar. Ja, vad ska man säga? Mer om det senare Vi kommer att prata om lingvistik i sci-fi Sen så har vi som vanligt en toppfemlista En giftig sådan Vi har också spelat The D&D igen Och ja, ni hörde ju vad avsnittet hette Så ni vet väl ungefär vad det handlar om Och så har vi som vanligt en citatlek Men ja, ska vi börja Med att du kanske kan berätta lite Om de här artiklarna, Anna Det är du som eh, nog har blivit irriterad dig mest Skulle jag tro <laughs> Jag vet inte, det kan nog vara 50-50 mellan mig och Håkan, tror jag. Mm. Nördiga fans ja, jagar efter egen ja. vuxenroll. Ja, man vet inte. För att, för att dra igång det hela så skulle jag väl vilja säga att blir man inte lite arg bara om man läser den rubriken? <laughs> det känns Aa. den inte väldigt pretentiös och väldigt... Jag vet inte. Den känns som ungefär... sägande. Den känns så lite grann som de problem jag brukar ha med tidningar som level där, där alla spel ska vara så liksom, alla spel är liksom en, så mycket djupare än vad de kanske behöver vara och här är rubriksättarna då nu ska man ju inte vara sån för att rubriksättarna är ju någon annan människa än den som skriver artikeln oftast mm. vi, vi pratar om en artikel i DN måndagen den, den 25 juni 2012 mm. ifall någon vill gå tillbaka och kolla men nördiga fans jagar efter en egen luxemboll. Ja, är det ja. vi gör. Ska ni berätta lite om vad artikeln försöker? Vad, vad är liksom konklusionen? Vad försöker de få fram? Ja, alltså det är ju någon slags reportage. Alltså, det, är ju en, det är ju en rapport för att eh, artikelskrivaren har ju märkt att någonting har hänt. Alltså han beskriver eh, hur det, det förut i var när man kollade på tv och man lyssnade på fika rummet. Och om man inte hade sett någonting så fick man snällt liksom lyssna bredvid. Medan det idag har gått. Man kan få tag på så många fler serier och man kan se dem när man vill. så att man kan snurra inte sig på någonting man vill För man kan se det om och om igen Och då är poängen att man blir liksom ett superduper fan Av en serie kanske Och så ska man tydligen leva sitt liv efter det Och det är väl det som artikeln är Alltså som rubriken är ute efter Att nördiga fans jagar egen vuxenroll Så det är det, man, man kanske ser väldigt mycket på Doctor Who Och det är man en Who igen Och då är det det man gör typ Ja precis, just att man eh, Någonting blir väldigt viktigt för en Och så handlar väl lite artikeln just om det Att eh internet har gett en såna möjligheter att gräva ner sig och hitta likvärdiga, så att det Doctor Who blir ens värld och man kan på något sätt inte förstå, är väl tesen, att känns det lite som att andra inte mm. förstår ja, storheten. Och samtidigt, och samtidigt är det typ att man inte kan förstå de här alltså man kan inte förstå fansen för de är så insnödda typ. Nej, precis. Man... Ja för det, Han har ju ett, ett stycke här där han börjar då att tillsammans, fansen då, skapar de sin egen verklighet som av en okunnig omgivning kanske anklagas för verklighetsflykt. Och sen så sist i det stycket så står det de blir aktivister, vägrar att passivt underordna sig, därmed ses mikrofandom av en del även som en politisk manifestation. Och lite där tappade han mig, för att där där, där tänkte jag jag har varit med i fandoms. Många olika fandoms under åren. Jag har så här, Harry Potter och Sagen om ringen och allt vad det nu var. Och politisk manifestation. Kan, vi, kan någon av er förstå vad han vill komma med det här? Mm. Alltså, jo, okej okay, så här. Man är ju lätt emot eh, den behandlingen som Harry Potter får av sina styrföräldrar. Ja. ja så därför blir man ju aktivist. Ja, om man tycker att det är taskigt att Sauron vill förstöra Midgård. Kan vi prata om det också? För att han skriver att eh, det engelska begreppet fandom är inget nytt och att det uppstod 20-talet för att beskriva science fiction-entusiaster. Och för eh, ännu för några år sedan så var eh, identifieringsobjekten bred maskulin, exempelvis fantasykulturen kring Tolkiens romanvärld. Han är han att det, det var... bred maskulin? Ja, men menar han att det var sjukt mainstream <laughs> att tycka om? Alltså, jag vet att många tycker om saker och Ringen, men jag kan tänka mig att det är så här den värsta mikrofandomen kring det. Eller så alltså, jag vet inte. Det kan ju inte vara ja. det om ni är en Nej, för det är väl lite det Nej. han skriver i slutet just också, det här med att, att beundra Sailor Moon är korrekt att engagera sig i fandom kring Game of Thrones är lite för mainstream, medan Saga om ringen ja. känns passé. Är det inte snarare här... så att när, det, när man är på detta viset om Game of Thrones, då är det ingen eh, mikrofandom, utan då är det bara väldigt många som älskar en stor värld. Ja, det känns som ju... att en mm. en, de här med fandom Det är när man bygger någonting själv Om någonting som är alldeles egentligen för litet Känner jag mm. För att, för att men, egentligen göra men det, med det Med det sagt Så, så hittade ju annat två grupper Av fandoms inom Game of Thrones Anna kan du ta dem, vad hette de? Ja det, var det the, fanns The Unsullied och The Bookwalkers Precis, och det är de då som inte har läst böckerna och, och är ansallid alltså inte spoilade. Och så är det då The Bookwalkers som har läst böckerna. Så där finns det ju då, ska man kalla dem för mikrofandoms inom en stor fandom? Jag, jag vet inte riktigt... Nej, det sub-fandoms inom en fandom. Jag är inte säker. Men ja, Sailor Moon, är det alltså en mikrofandom? Är det den lite coolare fandomen för att det är inte så många som tycker om den? Ja, alltså det, det måste ju vara det han menar och... Eh... Och de ser ner på typ oss som gillar Game of Thrones och uppenbarligen som Sagan om ringen fan så är vi liksom, hallå, helt passé. Och, min ja. min, min vad ska jag säga, erfarenhet av, av nördiga fandom säger att de oftast är ganska... In, alltså du vet, de ser inte ner så mycket på någon alls, känns det som i alla fall. Jag, jag, jag, jag, jag kanske har fel, men jag tror att de brukar vara ganska öppna för det mesta. De brukar inte bry sig om något annat än sin egen grej. Så de har ingen det kan att... komma på där det finns verkligen hat mellan fandoms. Det är ju liksom mot Twilight. Men oftast är det också folk som inte har någon egen fandom. Tror jag. Eh, lite mer allmänt internethat. Sådär. Och ibland så finns ju de då inom fandom, inom till exempel Twilight-fandomen som vill jämföra med Harry Potter och säga att det är mycket bättre än det, etc. Så det, det finns ju lite sånt mellan. Men, men vanligtvis, så, om man tittar på Tumblr så folk gillar massa olika saker och postar massa olika grejer och det är ingen som har något krig mellan varandra eller säger att någon är töntig för att de tycker om någonting. Utan, ja, Nej, men det är väl hela det som det här handlar om också. För det här som man pratar om med fandoms och hela det här artikeln, det bygger på det är en vuxen roll Han pratar om vuxna människor. Alla 14-åringar bråkar ju om saker och smutskastar mm. men fandoms bygger ju inte riktigt på det det är ju något helt annat än 14-åringar som är besatta av en grej, för det, det har ju alla varit när har varit 14 ja och när man är 14 så är det ju lite så här att Älskar man ett band Då måste ju alla andra älska det också Annars är de ju dumma i huvudet Så att, ja, Man har ju lite den stilen ofta att så här, Ni förstår inte dess storhet Kanske är det mer äm... aktivist där Men jag, jag tänkte också mm. jag tänkte också På tal om saker man inte känner igen sig i, I den här artikeln Så har vi ju För första så är majoriteten av brukarna Inom dessa kulturer är kvinnor Och de kallas Uh, geek eller geek girl, och så är det geek pride också som, som nämns där. Har ni hör, jag har ju hört geek. Ja, men jag har aldrig hört geek användas inom fandomkretsar. Nej. Nej. Uh, för, vad är det man säger? Alltså, man säger fans och så är det en fandom Fans och girl, eller liksom, om ni Fanboy och fangirl kanske. Precis, fanboy och fangirl finns ju. De är ju liksom inte har inte samma nivå än fangirl är. Ju speciell grej, fanboy in, in, det, det är olika kontexter men, men det här med geek girl, jag skulle ju aldrig säga att en fangirl och en geek girl är samma sak för att jag, jag har ingen Nej. aning om vad en geek girl är, det låter ungefär som att man vill säga att det är en kvinnlig version av det vi kallar en geek och det, vad är en geek? Ja du Men om vi, ska, om vi ska ta det här med mikrofandoms vidare mm. ett steg så kan vi ju kan vi faktiskt gå vidare till nästa artikel Ja, mm. Mm. Men eh, till och tänkte jag också Det finns ju lite mer skrivet om det här Han är samma författare Eller samma författare, samma skribent Han har skrivit lite fler artiklar om eh, Mikrofandoms Doctor, till Doctor Who Och så vidare ja, Så det finns är... mer han, har, han verkar väldigt intresserad av det här ämnet Ja, och han skrev ju då den här artikeln... Tove blev störtförälskad och har gjort dr. Who till sin religion. Och jag vill då notera att dr. Who står inom citattecken och man har stavat dr. med DR som om det vore en titel. Därmed hatar jag det. dig, Erik Arnstad. Jag hatar dig så mycket. Jag fattar jag, jag, jag, jag inte, jag jag inte riktigt hur du till och med kan bli dig så mycket pff. om det. Alltså det för, för mig så blir ju du då... Eh, den, den jag är en fangirl. du blir du blir du, du blir den här aggressiva geek girlen som han säger som han säger som vi säger inte finns men jag äh, är en och, och, geek girl och, och, jag, håller, jag håller med lite grann men det är, man skulle vilja faktiskt när med gör en artikel ja, jag, jag hatar ett starkt ord men som sagt om han nu är intresserad av det så borde han visa så mycket respekt att han kanske tar reda på vad det är som gäller inom ämnet ja, Det får ämnet att inte kännas relevant Jag tror att det är du ja. som, som är så, så, vad ska man säga, så emot felstavningar Och den typen av misstag Men det är skillnad på ett namn och en titel Det är sant Men den här artikeln om dr Who den är helt inte att säga det är bara ett exempel så det måste vi inte gå vidare till. Men när vi pratar om mikrofandoms mm. så är ju kanske det bästa exemplet nästa då. Deras passion, pastellfärgade ponnehästar. Ehm, ja, mm. det säger ju sig självt vad det handlar om. Men du kan väl ändå ta sig lite igenom vad den här artikeln handlar om, Anna? Den här, eh, handla, den här artikeln handlar då om eh, den här tv-serien My Little Pony Friendship is Magic som är så att säga, rebooten av My Little Pony-tv-serien. När jag var liten så var My Little Pony lite mer mjukt. De gjorde inte så här jättemycket actiongrejer Men jag tyckte det var det bästa som fanns i hela världen. Så ja, nu för tiden finns det ju rätt många som tycker att det är så dåligt. Men den här nya serien är fantastisk tycker alla. Det är, finns starka karaktärer och det är bra handling. Och det som har hänt är att det finns många lite äldre. Ja, lite äldre. Jag vet inte. Det går från 19 och upp. Eh, manliga fans av den här serien. Och de kallar sig för Bronies. Som är... Eh, en portmanto precis en portmanteau jag visste inte om jag skulle använda ordet eller inte <laughs> av, av vad är det brothers och ponies ah, brownies pony precis mm. och den här artikeln som de har skrivit den handlar ju då lite om att det är lite svårt att vara kille och tycka om så här lite tjejiga grejer och att men att de, de gör det och de är stolta och de tycker det är fint. Och de är de, inte jättestolta, de som är med i kicken här nej. till exempel, de är ju mer anonymt utan att ha av sina riktar. Ja, de har sina pony t-shirts i sina ryggsäckar och sådär och de, de har ju råkat ut för grejer. De har ju fått sina pommes att vända upp och ner av folk på McDonalds när de har bett om andra leksaker till sina Happy Meals. Vilket jag måste säga att jag inte tror på. <laughs> nej, det känns som en väldigt... Så här, då tror jag att de hade gjort något annat också om det ja, skulle precis. hända, men ja. Men i alla fall, och det här handlar ju då om en, en mikrofandom som, som helt klart. Alltså, jag har sett mycket av den på internet senaste tiden. Mm. Den, har, den har ju exploderat på, på webben. De senaste månaderna? Tre månaderna kanske. Ja, alltså, jag har, jag har sett det. Eh, ni vet Penny Arcade-hemsidan där ja. mm. eh, Och och så Jag, jag brukar hänga på deras forum ganska ofta förut Och det har varit i säkert Ett eller två år liksom, har funnits stora trådar För liksom, bronies Så länge på ja. forumen, och, eh, Det, finns, eh, det har funnits trådar På MMO Champion också Om man ser blandat med alla Nerf Paladins Så är det Friendship is Magic Number, number three etc Det tog mig ett tag Med till slut lyckas jag koppla den där MLP förkortningen då, My Little Pony att det, är, att det är My Little Pony det står för helt enkelt. Ja, men medan den förkortningen fanns ju i mitt huvud sedan sen barnsben. <laughs> ah. Vilket jag tycker är lite weird, för att man hade inte förkortningar när, när vi var små. Nej, men jag vet inte. Jag tror att det är för att det har följt mig genom mitt liv så där, så att jag har väl fattat att man kan kalla det MLP. Men skriva, jag förlåt. har ju... Vi ska prata lite vet... grann om linguistik sen, herra. Ja. Ja. Eh, och... och de gör en grej här i artiklarna i svenska så har man ju inte versaler på alla ord i en titel man har bara utan första till exempel Friendship is magic skriver vi med ett stort F i Friendship men med små i is och i magic och det gör den här också med en titel vilket är korrekt rent svensk jag tänker om man kan vara arg på dem för detta också jag är arg på dem för detta för att till exempel The Big Lebowski har de ju skrivit med stora bokstäver men My Little Pony skriver om dem med litet L och litet P ja men precis och det funkar inte för Vi dig kan de. Alltså för att de använder svenska regler på en engelsk titel. Det, det beror på hur man ser på saken ah, ja, nej, men precis, jag, jag, jag förstår är... precis vad ja. man gör Men äh, Jag, jag, jag, jag, jag, jag, jag skulle, jag skulle ett jag använda använt stora ja. bokstäver På titlarna mm. Precis Jag bara undrar liksom för att, för att Om man då ska prata lite om att, om att DN, brukar Det brukar vara så här mycket nördsaker i DN Kultur, jag vet att det brukar vara spelare, som sånt Ibland, det händer ju jag tror inte att det brukade för jag tror, för nu har ju folk grejen är att folk har märkt det och typ länkat mig till det här vilket får mig att tro att det inte brukar vara det för att jag tror de har tänkt, åh men kolla det här är sånt här konstigt som Anna håller på med så jag länkar det till henne <laughs> så hade det varit sånt här innan så hade jag nog fått länkar tidigare, så det här får mig att tänka att DN har fått någon idé här om att de vill, jag vet inte, kartlägga de konstiga ungdomarna på internet och se om det finns någonting ro roligt att skriva om. Men jag vet inte, det är ju inte ens ungdomar det är det som är grejen, inte riktigt Men, det går... men i den här artikeln när det vad är det 19 och 21 är de som är med ja, men det... är, inte, är inte det ungdomar? Ja, men då går jag ändå högre för åldrarna. De skriver liksom mellan 17 och 27 tror jag, någonstans. Mm. Det är, för det är ju ändå det är ändå den kultur som man kan ju inte ha för ungdomar. Liksom. Det är ju ingen som läser DN. Nej, så, men och därför tänker jag att ungdomar för kanske DN-kultur räknas då kanske ja. 20-årsåldern. Nej men, nej, men jag tror ändå, just när de pratar om det här så har de ändå, de har ju en, en viss poäng i att det har blivit betydligt mer okej okay just mm. Och enklare att hitta varandra När man gillar någonting väldigt mycket Och just det, det, det nördiga Och att samlas runt ja, ju det man kan, ju, man kan ju tack vare internet Kan man ju faktiskt eh, Om man vill aldrig behöva möta en åsikt Som inte stämmer överens med, med, med, med sin egen världsbild. Det går ju som med, med vad som helst Och desto mer som Google Anpassar våra sökningar Efter vad, vad vi tycker och vad vi letar <laughs> efter Vilket de ju vi faktiskt gör eh, Exakt De hjälper oss att undvika det ännu mer vad var man än söker tidiga... på så, så kommer man till My Little Pony <laughs> Tidiga 2000-talet så var det jag vet inte, då var det mycket fandom på LiveJournal och då gick man med i de communities som tyckte som man själv Så man, om det fanns olika chips som man tyckte om i olika fandoms, då gick man med i de communities och höll sig borta från de andra så blev man vän med de människorna Nu nu är man på Tumblr, som är den stora grejen just nu, känns det som. Mm. Och då följer man de bloggar man tycker om. Så, ja. Sen märker man också när folk byter fandoms, för då går det från ja, ett tag så här... Börjar de har de bara kanske Sherlock ett tag, och sen så börjar det komma in lite Avengers här plötsligt. Och sen, sen finns det ingen Sherlock mer så är det bara Avengers. Och sen några månader senare så börjar det komma in någonting annat. Mm. Så det är alltid intressant att se vad som är den populära fandomen och vad ja, för det ska man när säga, de byter det här är ju inte, det, Och Fandoms är nog väldigt sällan för livet eller ens för många år. Utan det känns som att man byter ja, nej, nej. då. Fast om, man ska, om man ska tro den här nördiga fans jagar efter en egen vuxenrollartikeln så, så är det ju för livet. Det är ju, för, det är ju mm. någonting man gör för alltid. Ja, fast jag, jag vet inte. Det, jag tror att han menar så men också inte. typ. Men, men just då så är det väl hela livet. Eh, snarare. Yeah, men inte för freelance. hela livet, om du förstår vad jag menar. Mm. Jag tror man kan uppfatta det så också det, Och det kan jag väl hålla med om lite Att just när man grejer med det, då är det allt Men sen så kommer som andra säga något annat Och till slut, och så töttar man kanske lite Och så byter man, så det är lite så mm. Men, det, men det, det som är också, som jag tror gör så att det är värt att uppmärksamma det här För, för, för oss som ja, hängt mycket i den här typen av, eh, på den här typen av sidor Helt enkelt där sånt här har funnits Så är det här kanske inte något nytt men det som är nytt är väl att det blir vanligare och synligare och enklare att fastna i i och med att det är lätt att likea en Facebookgrupp liksom, med mig Little yes. Tony och bli liksom kopplad till det. det. är lätt Med sociala medier de senaste åren så har det, blivit, det har blivit så lätt för sånt här att växa och för folk att hitta det. Och alla är mycket mm. öppnare med det. Så att det, det, har, det har försvunnit det här pinsamma kring såna här saker på något vis. Ja, och det är kanske är därför bronies är um, en stor grej att ta upp. Därför att det finns någonting pinsamt i det. Det kanske står ut i mängden just för det. Jag vet inte riktigt. Jag tycker bara det är intressant att just brony fenomenet får rätt stor, stort rum. Jag menar det är inte bara det. det är de flesta tar upp den när man pratar om fandoms nu för tiden. Men det är inte är så konstigt. Det är, som en det är inte bara det heller utan det är, det är ett bra varumärke liksom. My Little Pony säger ett bra varumärke. Ordet Brownies mm. är, är också liksom. Ett bra varumärke. Det här är ju en bra historia bara. Det har många uttryck som tilltalar. Jag tror det är så mm. enkelt. Ja, också. Och, och poängen är ju att Hasbro förstod ju det här efter ett tag också. Och de har ju verkligen kastat in på det. Ja. Jo, vilket, men absolut. Vilket de ju tjänar på i slutändan. För ja. oftast, mm. oftast kan man ju tänka sig att man kanske inte gillar att, att folk bara laddar hem en serie. Men när, när en Brown gör det så får man ju valuta för pengarna, tänker jag mig ändå. <laughs> ja, precis. För och för köpa att... alla leksakerna. Vilket är poängen ja, men... med den här tv-serie. De har ju, Hasbro har ju just nu de här jättesmarta grejerna för just eh, bronyfans och så, det är här man, man köper en påse och så vet man inte vad det är för pony, men så vill man ha allihopa, så det slutar med att man måste ju köpa hur många som helst tills man har alla fattar hur mycket pengar de får från de här människorna, jag menar som barn, då kanske man köper en och får en, men de vuxna de kan ju gå och köpa upp allting som ika Maxi har, exactly. vilket jag liksom har läst om folk som gör, så det är ju det är en bra grupp att satsa på precis Ja, det är ganska intressant det här just med, jag vet inte, för det, för det som man kan sammanfatta båda de här artiklarna med kanske är att vi anser väl att de försöker göra det här till lite större grej än vad det kanske egentligen är. Mm. Eller någonting, det, det känns, som att det, det känns bara som att det träffar fel på något sätt. På något sätt vill de göra det mer djupt än det är, eller hitta saker i det som kanske inte finns på något sätt så känner jag bara att ja, men jag gillar att titta på serier och prata med folk om det. Låt mig vara. Det är lite ja. så jag kan känna ibland. Om det är något event så går jag gärna dit och köper lite prylar. Det, det, det är liksom ungefär det som det handlar om för merparten, tror jag. Sen finns det väl alltid några alltså fanatiker min, vad det handlar om. Min, min sista tanke är ju att undra om... För det här är ju en sak som, liksom, som, som är nära mig. Undrar om det alltid är så här i tidningen. Om alla artiklar har någon som sitter och bara väntar. Det här stämmer inte alls in på det du skriver om. <laughs> jag får annars annat perspektiv på, på nyheter. Mm. Mm. <laughs> Ofta kan det nog vara det. Men, men, ja. men de här är väl klassiska <laughs> sådana grejer som folk träffar fel på också. Men man, inte ja än. men precis. Han, han Henrik som har skrivit artikeln. Jag har googlat honom en del. Ja, han har skrivit lite ha? böcker, något, någon liten bok om tv-spel lite så jag vet inte. och bara... De pratar om, om honom på Flashback Rätt mycket upptäckte jag när jag googlade honom mm. Ja, han verkar vara historiker och grejer ja, nä, så mm. jag, tror inte, jag, jag, jag tror att han vet I allmänhet lite vad han pratar om ehm, Skulle jag kunna tänka ja, mig han hänger på internet i alla fall så ja. det... Och även om han kanske försöker göra det här som ni säger Till lite mer än vad det är Så ja, någon, han, vi sitter ju här och pratar om det Så tydligen tycker man ju det är intressant och... mm. ja, men verkligen så att, eh, så. För att vara en eh, artikel Så har det väl skapat mer intresse för mig Än på väldigt länge När jag läste igen Så grattis mm. antar jag. <laughs> Fandoms, fandoms Vilka fandoms är ni med just nu? Vad är man? Man är Hovian for life ah, Food from the meat. Sherlockian, Sherlockian. Uh, Hovian Cam Yes, Cambridge. Inte Cucumber Vad är de här grejerna? Det är, alltså, nu kör ni med rakt över huvudet <laughs> Who viene Doctor Who? Ah. Ja. <laughs> Charlton är Charlotte ja, Cumberbatch. Ah, ja, det alltså. förstod Det <laughs> <laughs> men precis. Okej okay, men då då ska jag koppla till skådespelaren heter ju Benedict Cumberbatch Och det är man uh, Cumberbitch. Ah. Ja. Sen så jag är väl lite um, Misha minion till Misha Collins från Supernatural. Allt är fint. Supernatural har ingen bra namn annars vad jag vet. Supernaturalist. Ja. <laughs> <laughs> så det är live en all natural rörelse i USA <laughs> Antagligen, det är svårt så vad är man demon hater no wait. Um, angel lover. Och jag har ju fastnat djupt i de här man får ändå kalla det fandoms också, de här hipster fandomsen kring hamburgare. Ja men har är jag ju, ja, ja. jag jag är ju så djupt nere i den här skiten att det är det finns ju ingen väg tillbaka. Jag vet inte vart jag ska ta ja. vägen nu. Jag var ju bortres nu eh, i, i, i förra veckan. och så ja. jo Jag jobbade den mesta tiden men så hade jag, jag hade fyra dagar som jag spenderade inne i Amsterdam också. Och de fyra dagarna, mm. första dagen av dem så testade jag en hamburgare på ett ställe som jag hittade på nätet skulle vara bra. Bara där att jag googlade för att hitta det Amsterdams bästa hamburgare <skratt> Uh. Första kvällen jag skulle in till Amsterdam Bara där så är, är det ju fel på mig På något sätt känns det som Så där, där känns det som att jag är inne i den fandom liksom. Och det finns ju ja, lite Facebookgrupper Med, med, med ja, ham, bästa hamburgarna i Stockholm Och så vidare det, det finns mycket kring det här podcast som handlar mycket om hamburgare Loading live exempelvis har pratat mycket om det och så det är lite kul för det känns som att så här, Att vara att Äta fin mat okay, det, det är väl så här vanligt Men att då äta hamburgare Är det där man får så här För det är någonting som liksom inte riktigt är fint Men man, man gör det till någonting Som, som ska vara liksom, fint att kunna bedömas och så Precis, där. Man... Jag tycker att typ var och var annan typ musiker har någon sån där. Jag vet att Frans Ferdinands trummis hade att han åt hamburgare var han än var och var väldigt noga med att så här, lägga upp bilder på deras sida. Ah, här åt jag den här hamburgaren och jag satt där och bara kul. Ja, Fram. men då har du det. Det är den fandomen som jag är med i just nu. Men <hör> i alla fall okay. så varje år, var alltså i fyra dagar in i den här staden tror jag. Och varje gång sen efter jag hade ätit för hamburgaren första gången så jag hade tänkt att testa flera olika hamburgare och flera olika restauranger liksom sådär. Nej, då var i Amsterdam. Men jag gick Istället varje dag till den här hamburgerrestaurangen. <skratt> Fyra dagar i rad. Det har aldrig hänt mig innan. Men det var så fruktansvärt bra. Börgermäster <skratt> hette det. Lade du också upp bilder på Instagram när du var där? Jag twittrade bilder. Okej, okay, ja, men det är ju nästan... Va? Jag instagramade inte dem, tyvärr. Okay. Jag har ju ingen smartphone, förlåt. Ja, ah, det okay. går med iPaden. Jag, jag vet men jag vågade, jag vågade inte rita Men det är lite, lite mäckigt Nej, jag förstår det. Sen vad, vad finns det för annat Men det är ju intressant också Att det kan bildas fandoms kring en sak som en hamburg som Att äta hamburgare Men det, det gör det ju Tänk Flipping Burgers exempelvis här i Stockholm är um... det? Ja okej okay. nu, nu märker ni eh, skapar sin egen verklighet Jag sa det här som att, som att det var Michael Jackson jag <laughs> ja, bara flipping burgers. Var det Kina och Kelles filt? Nej, Nej, förlåt. Nej, men så jag antar att vi får ge honom någon sort, något sorts rätt här. För det, det är faktiskt faktiskt mm. här det blir. Men det, det var en hamburgiblogg som drevs rätt länge. Med en kille som provade hamburgare över hela USA för att sedan åka hem då och starta. vad Man skulle, skulle det vara det perfekta hamburgar istället i Stockholm då. Jag ja. ligger på Södermälarstrand och är, enligt alla svinbra, enligt mig, alldeles för mediokert. Jag vet inte. Jag, jag, jag, jag är jätteförvirrad över det. det. Det förvirrar mig så himla mycket. Men oavsett vad, så jag känner att jag har pratat lite för mycket om mitt hamburger så kan inte du slänga loss lite mer om linguistik istället, Anna? Du vill ju prata om linguistik i sci-fi. Ja, det vill jag faktiskt. Varför vill för... du egentligen? Varför jag har redan pratat om linguistik i nästan hela denna showen, känns det så. Jag vet, det var varit väldigt skönt. Men det hade jag inte räknat med, så att det, det var bara en bonus, okay. tycker jag. Mm. Det var så här att i veckan så tittade jag på... Äh, så här, Planet of the Apes Revolution, Rise of the Planet of the Apes eller någonting. Det var helt, helt okej okay film, den var trevlig. Det var en fin CGI-apa och sådär. Och Draco Malfoy hade... Kul amerikansk dialekt Men så här var det ju de här, Den här apan då som man följde Han blev smartare och smartare På grund av något sciencey, Yancy grej Och till slut så blev han så, så smart att han, att han kunde prata Varpå ja. jag sa Nej Nej För apor har inte rätt Stämband Precis de, deras, deras svalg och hals och mun och och det, det, är inte, det är inte gjort för att prata med. Det, det, de är inte utvecklade så. Och då kommer jag att tänka på att- när jag blev arg över det så kommer jag att tänka på att- jag såg ju Prometheus här för någon vecka sedan eller två- och då blev jag också arg över någonting lingvistiskt- nämligen det faktum att Nomira Pass hade en otroligt jobbig dialekt- och det hade jag kunnat vara okej okay med om de faktiskt hade haft en anledning för det i filmen. Om hon kanske hade varit någon annanstans ifrån än Storbritannien så hade hon kunnat ha vilken dialekt som helst, bara den hade passat. Men nu var det så att man fick se en tillbakablick för lilla Nomi, eller lilla Elizabeth Shaw. Och då hade hon sån här perfekt liten BBC-engelska. Och då tänkte jag, nej, jag tror inte att hon mellan, ja, kanske sex års ålder och 30. Började få någon sorts svensk brytning utan att någonsin antagligen ha satt sin fot i Sverige. Och sen satt jag och störde mig på det genom hela filmen. Och ja, det jag funderar över... Det här har liksom hänt förut. Som i Torchwood, som är mitt tredje exempel, så dör en karaktär men kommer tillbaka lite som odöd. Och så gör de en stor grej av att han inte andas. Men han kan prata. Vilket... Inte fungerar, därför att när man pratar så är det ju nämligen så att luft från lungorna får stämbanden att vibrera. Det är så vi pratar. Så har han ingen luft så ska han inte kunna prata. Och det här gäller ju alla vampyrer och sådär också, egentligen. Och, ja, det, ju... och det jag undrar över är, blir någon annan arg över det här? Är det någon annan som alltså, tycker har, det här är jättejobbigt? Jag har ju till exempel första säsongen av Buffy så gör de en grej av att eh, Angel inte kan... Eh, Angel kan inte göra mummetoden på mm. Buffy för att, för att han är vampyr Jag kan inte andas, men han så alltså, han och alla vampyrer röker ju och pratar för den delen. och jag vet inte. Så det är, jag har jag har mest typ så här tänkt på det. Jag har inte gjort en så stor gjorde som du har gjort. Nej <laughs> men, jag vet inte. Att... Jag, jag tycker om att folk kan vara upprörda av våra saker. för det får man känna mig så man, jag, jag har nog ett ganska bra liv. Ja, jag, jag vet att jag skrev ett rätt så här, upprört live-journal-inlägg om det här Torchwood-avsnittet på den tiden. O, o, och om vad du om? Om Torchwood-avsnittet ah. på den tiden när, när Owen då. Vi kan lägga till det i blogginlägget här. Ja, min, min gamla live-journal med mina gamla åsikter om Doctor Who och sådär. Ja, Fitt den kvar. Det är allt Vi kallar det micro-fandoms. Ja, det gör den. Ah, vi, kan, vi kan diskutera det sen. Men, alltså, jag, jag, tänk, ja. jag tänker så här. Med, med Noamira Pass dåliga dialekt. Så det, jag, det tänkte jag också på i Sherlock Holmes 2. när vi pratade ah, om en som spelar vara och det var hemskt. Ah. Men, men, men så här va. I, i, i Prometheus. Så ah. spelar en britt men Noamira Pass är inte brittisk vilket gör att den dialekt blir lidande. Jag tänker så här. Mm. Det, det påminner lite grann om diskussionen vi hade om eh, rollkaraktärers hudfärg och att eh, och att liksom skulle det vara weird att ha typ Alltså en svart Harry Potter eller whatever liksom Om det inte har nämnts mm. innan vilken hudfärg jag skulle ha Och jag tänker så här: att man, man hittar rätt skådespelare för jobbet Så i numera passfall så skulle jag så skulle jag kunna ge det liksom en slip. Där blir inte jag irriterad Jag blir kanske snarare mm. irriterad över då Om jag, om jag skulle bli irriterad över det här överlag Så skulle jag nog snarare bli irriterad över Den, den faktiska förmågan hos gorillan att prata i Plan ja, för, för, för de kan inte göra det rent fysiskt liksom. Det Nej. går inte bara för att man blir smartare jag vet inte, jag, jag tycker att det är intressant. Och som sagt jag är jag bara glad att, att du är så arg över det. <laughs> ja, Men för det jag tänker är att... Jag tycker det är jättebra. Jag, jag tycker absolut inte att de skulle byta ut henne. Det jag tänker är att kan de inte ge henne en annan bakgrund? Måste hon vara... Från Storbritannien då? Varför inte bara? Men var det var det, vi, det? Var det viktigt för Storbritannien att ha från Storbritannien? Nej, det var Nej. helt meningslöst. Det var så sjukt. Okay. Det, var det, det var så, så sjukt och meningslöst. Tappa... Och det var en så kort scen Och de hade kunnat ändra det så lätt. Och det varit de <skratt> var de var de <skratt> ja, som helst. För, för att jag satt och var irriterad och tänkte. Okej. Okay. För att jag, visste, jag, ty jag hörde på att hon försökte låta som att hon hade en sån här BBC-engelska. Och så tänkte jag, ja men okej, okay, hon är väl någon annanstans ifrån, tänkte jag. Ja men okej, okay, fine, fine de ja. det gör ingenting. Men sen hade de den här korta scenen med hennes pappa, de jobbade någonstans i Afrika eller någonting. Mm. Och då kommer den här ungen och bara, oh daddy, så här jätte, jättefint. Och så tänkte jag, nej. Nu, det här går inte. Okej, det, här nu... det, här, det här ändrade igen min, min åsikt i så fall. Ja, för det fanns ingen anledning. <laughs> men, men problemet med det här... Jag tycker att problemet med den här filmen, det är ju inte, som du säger, själva lingvistiken. Utan det är ju att Prometheus... Vi har ju pratat en del om Prometheus. Och jag tyckte ändå att det var, en, det var en duglig film. Jag tyckte att den var ganska snygg och sådär. Jag vet inte. Mm. Det var en bioupplevelse som jag gillade. Men samtidigt så var det ju så mycket med den... Ja, om man lyssnar på Skeptics Guide to the Universe eller... Eh, ja, om man lyssnar på vad som helst som finns i media så, så, så ser ja. man ju att eh, Prometheus är en idiotisk film och även när man ser den så är det så många detaljer just på folk uppför sig på sätt som är helt omänskliga som ingen, ingen människa skulle liksom upp... ja, det, det stämmer bara inte, ingenting i filmen stämmer, men det var så jag kände det, jag fick veta lite liksom, bakom vad som hände i Alien filmerna och den var ganska fin så där, ja, jag gillade den Men herregud Vad konstig storyn är <laughs> Ja, det är fantastiskt Det är helt, helt underbart Ska vi ta en paus Nick, vad säger du? Ja, vi tar en paus Och sen så återkommer vi Vi har gjort en jättefin topphemlist den här gången En giftig sa jag ju och, och det kan jag stå för Där var vi tillbaka från pausen Jag vet inte, det känns ändå som att vi på något sätt Får klargöra lite här efter Den lilla rage mot Prometheus <laughs> för, för, för vi har ju tidigare avsnitt pratat Ganska gott om Prometheus Så jag vill bara klara göra Jag tror det var för att Sandra var med Och hon älskar den på grund av David Ja, det lite Men jag tror också att det, det handlar lite om Jag ska påpeka att jag har ingenting emot B-filmer Jag kan blunda för logiska luckor i filmer Det gör mig inte så mycket Även om det gör mig arg när jag tänker på dem Så under själva filmen Så, så har jag lätt att skita i det Ifall jag tycker att ja, det är lite gött Med och den är snyggt gjord Men ja, topp fem lista Jag är lite rädd att eh, FBI Ska komma och hämta mig Efter den här listan ja, Jag blev också lite rädd för det när du, när du presenterade din idé förut Jag tänkte Försöker du starta någon sorts terroristgrupp? Eller, eller kommer du och, kommer folk att tro det? Vad, vad kommer det att bli av det här? Ja, eh, stora delar av listan eh, får jag ge cred till ett eh, pakistanskt forum där de skriver om de här gifterna. Jag vet inte vad jag vill säga med det, men det är lite läskigt. Vi börjar ganska väntat med nummer fem. Cyanid. Mm. Ja. Eh, det här som är med i alla... I alla agentfilmer, som de har alltid en liten mm, kapsel i tanden. Ja, vi har också det här. Considered the movie star of deadly poisons. Ja. Men det är väldigt dödligt i alla fall, och funkar väldigt bra just i, ja, som, som en del i filmer, på grund av hur det fungerar, helt enkelt när man dör av det. För det är när man får in det Alltså antingen genom att man sprutar in det i kroppen Eller att man inhalerar det eh, Och då får man ah, lite olika Man börjar skaka eh, Lungorna slutar fungera Hjärta slutar fungera och, ah, det, det ser jäkligt film, film, filmiskt ut Helt enkelt När man dör av cyanid mm. Så det är farligt med cyanid Filmiskt eller hemskt men ja. mm. Så det är alltså nummer fem då På de eh, farligaste gifterna. Jag har använt mm. lite olika hemsidor för att sätta ihop det så det är inte exakt. Men det här är fem jävligt farliga gifter i alla fall och det är nog ungefär i den här ordningen skulle jag tro. Jag har försökt hitta var man får cyanid ifrån men jag har inte riktigt fattat. Jag, jag tror inte det finns en cyanidväxt du kan gå ut och tugga på. Nummer fyra sarin. Är det någon slags gas det, är det senapsgas? Nej Håkan, du är inte riktigt rätt utom Men du är nästan rätt ut jag Jag vet inte, det, kanske är, det är nog det som kallas senapsgas tror jag Det, det är en dödlig nervgas Helt enkelt ja. Det börjar med att du börjar rinna lite i näsan Och du känner att det det, liksom, det, det knyter sig I bröstet Du får sedan svårt att andas Du känner dig yr Sen så tappar du kontrollen över alla funktioner Med kroppen I kroppen och så, ja. Börjar du få lite spasmer och till slut så ja, kan det inte andas längre. Ja, det, det har aldrig hänt mig. Nej. Nej. Inte, inte kul. Nej, Nej. Det, det låter inte roligt. <laughs> Men det känns ju också som en rätt filmatisk död. Det får man ju säga. Nummer tre. Risin. Risin. Ja, det är gjort av en bönna. Mm -hmm. Okej. Okay. Dubbelt så dödligt som en kobras gift. Och Hur alltså... dödde en kobras gift? Ja, hälften så dödligt som det här Det här är alltså Om man tar 500 mikrogram Så dör man Och det är om man injicerar eller inhalerar det Helt enkelt mm. Så det innebär ungefär då att, Jag antar att en 1000 mikrogram Är dödligt då Av en kobras gift Också väldigt väldigt lite exakt Men det är intressant att den här bönan Har ett gift som är giftigare än kobran Tycker jag jag vet inte, det, det känns väl som om, om typ växter måste ha gifter giften djur för att, för att de inte kan göra så mycket annat Vad är det ja. att försvara sig ja men det är väl sant, men det, jag undrar lite hur, också hur, hur giftiga de här bönorna är om man äter dem som de är Och kan man ha dem som kaffebönor, ja. även den största frågan, och skulle det vara gott? Det skulle nog vara bättre än kaffet i vissa av automaterna på Stockholms universitet <laughs> Ja, men frågan är om det är ett bra val Vissa föreläsningar är vissa föreläsningar. Är sant. Ni är så tysta när jag läser den här listan. Är det för att ni inte har så mycket att tillföra? För att det är ganska komplext? Eller är det för att jag, jag skrämmer det er så himla mycket? Läskigt. Jag tycker att det är jätteläskigt. Liksom. Jag var ja. osäker på målet med listan. Jag trodde, att, jag trodde att du skulle ha, jag vet inte, eller någonting i stil med den här, det här giftet får dig att tro att du är en Trombon. jag har ingen aning men det var... <laughs> Inte bara tips hur vi dödar våra medmänniskor Men det, jag, är, jag, är, jag är både rädd Och fascinerad Nick ja, Jag, jag mm. tänker mig att det ger oss en djupare förståelse För populärkulturen <skratt> ja. Nej, nej, nej, nej men när, när någon, när någon uh, Helt enkelt förgiftar någon med resin Då vet vi vad det är för ja. någonting Då kan vi sitta och säga att en kompis Resina, det kommer från uh, kastorbönan Och är, <skratt> det är dubbelt så giftigt ja, som ett som... Det är den klassiska uh, Trivial pursuit Eh, vad ska man säga, tesen Att, liksom att det här kan man komma att an använda av någon För att imponera på någon i ens, i ens närhet Eller skrämma någon i sin närhet Om man kanske vill bli av med någon Jag hittade... När man hemma hos Nicknen När någon äter bönor och och, och och typ bacon så sitter Nick Och bara resinbönan är den farligaste Bönan <här> <här> <här> När man har en mun full med bönor <här> Jag hittade det här också nu att cyanid Tillverkas av bakterier eller svamp Och vissa Plant, plantor Så maj. det verkar vara lite blandat sådär. Jag vet inte vill du se, nu har jag redan nämnt Både sarin och cyanid Som jag nog skulle ha nämnt Som de enda som jag kanske kände till mm. Innan Så ska vi köra vidare Ja jättegärna mm. Nummer två Antrax, det här känns ju också ganska filmiskt Man märker ju att Filmskapare, precis som jag Tycker att det här är häftigt men det, det är ju anthrax är populärt för att det var det som påstås skickas runt. Det är ju mjältbrand. Det var det som påstås skickas runt i brev mm. eh, i och med, eller efter 9-11. Det är väl ganska populärt. Och det kan väl vara lite kul att få veta eh, just lite mer om det. För att som ni har hört på listan tidigare så eh, i alla gifter som jag har pratat om har egentligen behövts inhaleras eller sprutas in på något vis Aha. i kroppen. Men eh, anthrax, eh, ja. Det är som du säger, bara genom att nudda det Med ditt skinn Så kan du bli yes. infekterat Vilket är varför folk var så rädda för det Även fast det inte var <laughs> det skickades inte runt Några antrex-mail eller brev Vad jag, vad jag vet, jag tror, jag tror att det bara var Folk som var väldigt, väldigt rädda mm. Och det står också det att det, det, de, de, de farligaste gifterna, alltså då är det Egentligen är som allra mest dödligaste det är när det inhaleras mm -hmm. Så att Jag tror det kanske är så att det, När man väl tar det, det kan du, du kan må jävla dåligt, antar jag, men jag vet inte hur dödligt det är egentligen av det. Men det är ju läskigt. Tanken är ju läskig. Oh. Att någon galning ska kunna liksom lägga lite ant på toaletten. Så kommer du sätter dig liksom. Oh, nice. Det var ju därför hela USA var rädd för det här. Mm. I alla fall, när man väl inhalerar det så får man ja, influensa-liknande symptom. Som håller i flera dagar. Och sen så ja, kan alla ens liv uppehållande system ja, helt enkelt kollapsa på grund av dem det blir en jävligt tung influensa helt enkelt något åt det hållet Den typen av dåligt symptoms. sätt att döda, det tar tagit en sån här böna istället ja, det här tar ju längre tid och det, man ser också, det här är ju inte lika filmiskt nej, nej det, men det, är, det är snarare hotet som är filmiskt alltså att det kan komma vart som helst och man behöver bara kolla på det för att dö Precis, men, men förstår ni inte Det effortcastiga med den här listan Nej. <laughs> Nej Men ni märker att allt det här har ju använts I tusen filmer Ja Det finns inget lika bond som den här listan Ja uh, uh, uh, Alltså jag, jag, jag ska inte vara den som är den Det här, det här är podcasten där vi pratar om allt som intresserar oss Så jag, jag är intresserad av avgifter Och så antar jag, jag vet inte <laughs> Mer idé än det kanske <laughs> <laughs> Då kanske du kan vara intresserad av Nummer ett på listan Ja uh. Botulinum. Hjälper det er om jag säger Botox? Ja, ja men det är ja, precis. Jo, det, tack. det var faktiskt. Jag, jag kände faktiskt inte henne. Jag var på väg dit i mitt huvud. Ja, jag, jag har ju inte fattat exakt. Men det, det är ett nervgift helt enkelt som helt, yes. ja, helt stänger av alla dina nervsystem och du dör i excruciating pain. Jep. Och. Eh... Det roliga då är att man betalar för att få det här in i ansiktet om man är rik och inte vill se gammal ut. Mm. Precis. Och det är ju lite läskigt. Men jag vet inte riktigt, hur, hur kan det vara så? Men jag antar att det inte är giftigt på det viset, utan det är väl som, som alltid att man använder det här giftet på något sätt för att tillverka Botox. Det är väl en... Ja, men det beror jag, väl också på vilka närvar man, man dödar. Precis. Om man gör det kontrollerat i vissa delar av kroppen är det ingen fara. Men om det är några nerver typ, i huvudet jag vet inte, som man behöver för att leva så är det nog inget bra. Nej, dör men, de. Men, om vi ser, men om man tänker på här så säger det att eh, en dödlig dos, om ni minns 500 mikrogram, mm. krävdes av resin nummer tre för att döda en människa. Det krävs ett nan eh, nanogram, alltså en upphöjt i minus nio gram tror jag det blir för att man ska dö av det här, vilket enligt den här hemsidan som jag hittade då, vilket jag inte är säker på att det stämmer betyder att en t-sked kan döda 1,2 miljarder människor Det låter inte som stämmer. Nej, Jag läste en annan hemsida som jag tycker låter mer logiskt att fyra kilo skulle kunna döda hela världens befolkning Jag gillar båda jämförelserna om en superskurk skulle säga dem Ja, ja jo, jo, jo, det låter ju kul faktiskt. Ja men eller hur? Om man, om man skulle komma, komma fram med en liten kub. Tänk dig en kub som är som två stora mjölkpaket och säga att mm. med det här ska jag döda hela jordens befolkning. Det, det, det, är, det är ju en joker grej att göra ändå. Det är det, är det faktiskt. Joken har ju sitt, sitt, sitt, sitt, sitt gift dock som är lite roligare. Man skattar ihjäl sig. Precis. Men det är så också att giftet förstörs lätt om man kokar det. Så att man kan laga mat med det antar jag. Ja, det, är, det, <laughs> det smakar gott, annars skulle man inte ha i läpparna tror jag. <laughs> ja, det, det, det här är ett närvgift ja, helt enkelt. Som, ja, helt uppenbart, det är jävligt dödigt, dödligt. Man har nog inte, förlåt, man har inte botoxläpparna man har det bara runt ögonen va? där där är precis, rynkigt. Man, precis, man dödar ju nerverna så att man inte kan röra så, man... så att det inte blir rynkor. Precis. Och i läpparna så har man ju det här vad det heter, men som gör dem större. Precis. Ja, det vore konstigt att inte vilja kunna röra läpparna. Det låter jättejobbigt. Jag tycker det är konstigt att inte vilja röra ögonbrynen också. Men vad gör man? Jag tänker mig att detta kan hjälpa oss när man, om man skriver en bok exempelvis eller skriver en film. Jag, vet inte, jag, jag tyckte det var rätt fascinerande att lära sig lite mer ja. om gifter. Mm. Ja, jag tycker det också, jag har inget till att tillföra känner jag bara det alltså, Om jag skulle skriva en bok skulle jag ju fråga dig <laughs> jag, jag har ju uppenbart, som ni märker, läst på en del In, Inte jättemycket, men jag, jag har läst på lite så jag ska kunna berätta lite om det, så det Från nummer ett, botulinum, antrax, resin, sarin, cyanid Se upp för det om, om, om man ska sammanfatta Var det där ett hot eller var det en hjälpsam ja, Det är det, det, det som är lite läskigt med listan Var det ett hot eller var det, bara, eller, eller var det uppmärksamhet alltså... ja, jag, jag, jag tänker mer att med så här e-nummer på mat och allt vad det är om det står liksom cyanid Står det cyanid ska på ska basidan Ska du skrämma folk serin, och att e-nummer kan vara cyanid nu Nick nej, nej, nej, men ska... Vi är inte harmonimässan slut. Ja <laughs> Uh, uh, uh. <laughs> Vet ni vad Botulinum skulle kunna göra som skulle vara coolt? Nej. Nej En häftig total party kill Det skulle kunna döda så många D&D-partyn, alla D&D-partyn i hela världen skulle kunna dö av de här gifterna av bara en sockerbit Av bara en sockerbit oh. av det här skulle kunna bli en Total Party Kill <laughs> Och vi ska ju prata om dnd Och bland annat då Total Party Kill Som vi har med om Efter pausen Där var vi tillbaka från pausen. Jag har aldrig känt mig så läskig som när jag under närmast total tystnad från er läste upp min giftlista. Jag vill bara tillägga att jag tänker inte döda hela Sveriges befolkning. Jag tyckte bara det var intressant att, att läsa lite om de här gifterna som är med i all, all populärvetenskap eller all populärvetenskap all, ja, alla filmer och så vidare. Jag känner fänket... mig läskig. Kan du ta över Håkan? Men du är ju också jag läskig. Visst, du, du har ju dödat alla. <laughs> jag kan faktiskt öva över och faktiskt försöka ta på mig lite av den här läskighetsmantingen när man säger att jag dödade hela Team Effort när vi spelade rollspel senast, vilket var igår, eller hur? Ja, det söndag igår. Mm. Och um, begreppet Total Party Kill uh, betyder ju... Eller det, det syftar ju till när man då uh, kill the whole party, alltså hela gänget med äventyrare. Och det är en... Uh, Förr i tiden var det nog mer fruktad men nu har man kanske lite mer ryckt Och framförallt har ni gjort det som att ni sällan har varit i så stor fara För att i Dungeons and Dragons kan man ju en enklighet komma tillbaka Ifall en karaktär dör så kan ju de andra liva upp den karaktären mm. Skillnaden då med en total party Killer är att då är det ingen som är kvar att liva upp någon Utan alla är borta Och vi var med om en sån här i igår då Jag har aldrig haft så kul hela mitt liv tror jag <laughs> um. Jag kan ju liksom nämna att Team Effort, som har gjort många heroiska saker i sitt liv, dog i en kloak. De, drog, de dog i en kloak omgiven av folks avföring. Och de slogs mot en stor svart kub som inte kunde tänka, inte kunde känna. Den ville bara äta. Det är så sjukt ovärdigt. Så ovärdigt. Ja, men jag menar det. Och De dog efter att. De var lite uppdelade gruppen för att eh, det har varit så vi har varit, vi är en rätt stor den i grupp, timmen fört så att eh, folk är inte alltid med. Så den här den här gången när vi kommer runt bordet vi var fyra stycken. Det var Hampus, Stephanie Sandra, Anna, och så var det jag. Då. Eh, alla i Afterkast känner här också. Ni känner igen deras röster. Och, eh, nu var det så att Sandra och Anna bef befann sig på ett ställe och Stefanie och Hampus på ett annat, och de skulle helt enkelt jobba sig mer eller mindre till samma ställe eller utan att veta om det skulle de det <laughs> um, Sandra och Anna tar sig in i en klak genom att först lösa två stycken logiska pussel, Anna hur, det var väl kul? Det var kul, vi, vi kände oss väldigt smarta vi, vi gick väg från bordet till köket och talade över det här och så. Här, åh, det här gick ju bra vi, vi kan ju lösa de här <laughs> så vi kände oss väldigt, verkligen på topp mm. så... De löste två stycken eh, logiska problem och de fick var sin en, en vanlig gyllene ring. Det var ingenting coolt med den. Så det de gör är att båda sätter på sig ringen, Nick, vilket gör att de liksom nu sitter fast i varandra. Det kommer ett, eller ett magiskt rep mellan dem. De kan inte mm. röra sig mer än en square, det vill säga kanske typ 1,5 meter ifrån varandra. Jag, jag, jag, jag kan se hur det skapar problem. Vi satte ja. dem i båda ringarna på vänster hand så det var ju alltid en, då min karaktär som fick gå liksom lite med korsade armar och sådär, det var lite problem ett tag och så. Precis, sen så, sen så går ni genom en korridor som är anpassad för att man ska ha ett rep, alltså man går i varsin trång korridor så har man repet mellan sig, som någonting hänt att du fångar på fortet, kan jag tänka mig <laughs> mm. Ni halkar och de här ringarna också då gör ju så att man blir man tål inte syra lika bra och det är såklart syra överallt här mm. Ja men ni, ni lyckas möta upp Stefanie och Hampus och ni börjar slåss mot En kub då som gjorde av syra Och eh, Sandras karaktär fastnar i den här kuben Alltså inne i den, den är stor den här kuben Den kan rymma typ fyra människor eh, Anna sitter ju fast i Sandra Så att de båda sitter fast i den här kuben Som långsamt rör sig hem mot sin syrapitt där den bor Mm. Nick, du kan tänka dig hur, hur eh, Sandra sitter fast inne i en kub Medan Anna går efter kuben Som om du vore en hund som hon är ute och går med <laughs> Medan den långsamt rör sig mot eh, En massa syra då som de inte tål Det, det går låter inte väldigt, väldigt farligt Om inte annat Precis, Jag, jag man... tänkte ju då att man kanske kunde Hugga av sig fingret men så blev jag ju tipsad då Av folk att det skulle ju Antagligen döda mig på fläcken Så att det var ju ingen <laughs> bra idé heller och eh, varje gång man slog på den här kuben med eh, vapen Så, så liksom, kom det små kuber som, som var arga <laughs> Liksom från Hur att de här kuberna kuben? nu igen, Håkan? Vad sa du? Hur lät de här kuberna Ja, mm, mm, mm, mm, mm. de lät som baby murlocks Men de var inte små baby murlocks Nej och, och tal om alltså, att med att en... Masters som gör, gör ljud och gör rester då, såklart <laughs> mm -hmm. För att göra en lång historia kort så dör hela Team Effort här nere i den här syra jag har faktiskt eh, fyra stycken famous last words här om ni vill höra Det kan ju vara kul att veta vad som kommer att stå på deras gravstenar mm. eh, Nava, som är eh, Sandras karaktär, dog med de sista orden Help me Help me Help, help me. me Save me <laughs> Save me. me, help me eh, Annas karaktär, Morag. Uh, dog genom att bestämt säga att Nej, nej, nej Medan hon drogs in mot den här syra Syra, <laughs> um, syra nej, liksom Nej, nej, nej <laughs> um, Hampus dog uh, Hampus kar karaktär Hathorar Dog genom att han säger I'm gonna play the odds Och För att han, han ska helt enkelt försöka springa Utan att göra det försiktigt Vilket innebär att den här kuben då, som står framför honom får slå på honom en gång Så hans sista ord var I'm gonna play the odds <laughs> Det gick sådär det känns ja. ju som eh, fantastiska Famous last words Faktiskt Och Thorn eh, som är Stefanets karaktär Ser hur Hathorar dör Alltså går ner på marken Och måste då vända sig om och säga eh, Eftersom att Hathorar har räddat alltså, Hampens karaktär har räddat Stefanets karaktär massa gånger Så därför måste ju Stefan nu vända sig om och slåss som vänder sig om och slänger Och säger, jag slänger mitt svärd <laughs> det, är, det är det sista hon säger <laughs> <laughs> Vilket jag tycker är en underbar samling Med sista ord från, från Team Effort alltså det, är det, det, det, det är tydligt Att alla i Team Effort Är helt inkapabla Till att slåss i en strid. All, alla de, alla de, det här är de fyra mest idiotiska citaten. Jag, ingen, ingen av er försökte ju fan slåss mot den. En, Men det gjorde vi den. ju visst Nick. Nu, nu, nu tycker jag vi missar kontext här. Nej, vi nej, slogs ju du. visst mot den. Tror en. du inte att jag och Sandra kämpade som galningar <laughs> när vi drogs med den här jäkla kuben mot Kyrö. <laughs> nej, jag ser framför mig ju den har kommit fram och jag sitter upp Sandra och hon ligger där inne bara, save med, save me. Och, och du hänger efter nej, nej, nej, nej. <laughs> utan att göra någonting. Jag rullade mellan två och fem Ungefär, två och sju kanske De fyra första gångerna Hade jag träffat de gångerna, då hade den dött Men nej, nej, ja, nej precis, för det var verkligen, I slutet var det så att ifall Anna hade träffat fyra attacker Liksom på dem, för det här var en lång fight Den tog, den tog kanske två och en halv timme mm. Och hade Anna träffat det igen i början där, då hade kuben dött för länge sedan Och det hade varit lugnt ja. och, och Sandra var ju inne i den här kuben Och hon var helt enkelt tvungen att hela tiden, antingen hela sig själv För att det var liksom syra Den här kuben är ju gjord av syra, mer eller mindre ja. Och eller försöka rymma. Och det var så här, båda, båda saker hon var dålig på. Ja. ja. Men det är ändå, jag tycker det är väldigt team effortiga. Eh, famous last words. För det är den här klantiga paniken i strid. Och det, det är väl anledningen till att vi dör så ofta. Men det är därför vi heter team effort. För vi, vi försöker. Vi försöker, vi säger inte att vi lyckas, men vi försöker. Ni försöker tillsammans, vilket är viktigt att komma ihåg. Ja. Precis, inte tillsammans så, men i en grupp löst sammanhållen så försöker vi i närheten av varandra. Men, men efter en så, total party kill då, då, då står man inför ett val. Och eh, mm. vi valde eh, demokratiskt, eh, om man tänker sig att demokrati innebär att de som är där just då får bestämma. <laughs> ja. Att vi ska börja om på en, i en ny kampanj i en ny värld. Och eh, fokus kommer vara lite på lite mer onda karaktärer. Som vi kommer hänga i något som kallas för The Underdark. Nick, känner du till någonting om The Underdark? Det finns ju med i Baldur's Gate 2. Så ja, jag känner till det mesta om Underdark. Precis. Och inte nog med det. Vi ska också flytta hela kampanjvärlden till The Forgotten Realms. Och Forgotten Realms är lite grann det här kända märket. Om man vet någonting om D&D så vet man kanske om till exempel Icewind Dale, Neverwinter Nights eller Baldur's Gate då. Som alla är platser som finns i Forgotten Realms. Precis, det är det... vad vi kommer göra nu Jag älskar det här, jag, jag, jag älskar det så himla mycket eh, Underdark ja. Precis, och i, i Underdark eh, D&D-världen är ju liksom, som, alltså, i, rena, Själva baselinen så är den en väldigt farlig värld Kan man ju säga Det, det mesta vill ju döda en Och om man tar det farligaste av det farligaste Och lägger det under marken I totalt mörker Så får vi det Underdark Det är här det finns de här svarta alverna Som kallas drows. Och de är bara liksom början på det hemska som finns där Och de är ändå bland det hemskaste Så det här är nere här ska vi äventyra här, tanken Med alla spindlarna Många spindlar Många stenar som kan äta upp en eh, Goblins, orker Dvärgar eh, Vad sa du? Dvärgar, drower Ja ah, just det, är ja, de här är det svart, svart dvärgarna ja. mm. eh, Det finns även eh, liknande varelser Alltså om man tänker sig att kutulul vore stort som en människa Så hade han Ja, och så kunna läsa dina tankar och han åt din hjärna. Så det det kommer bli ett annat tema Det vill jag grumpt mycket. <laughs> ja, det, men det finns ju många intressanta grejer. Det finns ju också tre stycken olika nivåer i Underdark. Ja, precis det är en är ganska de här kul. Har du dem framför dig? Det är Upper Dark, Lower Dark, Nether Dark. Nej, jag, jag kommer inte ihåg jag, jag, jag har inte dem framför mig, men det, men det, det, det är ungefär så som det säger, det är något sånt. Och det, det som är ganska kul är ju då just att den här kontexten för att det kommer ju vara så att vissa av oss kommer ju vara från den djupaste av Och vissa kommer ju vara lite längre uppifrån och så vidare Så det kommer ju ändå bli rätt stor skillnad i gruppen Men det kommer bli Precis. av alla onda så kommer det vara vissa som är mer sinnessjukt onda på något vis Jag kan också tänka mig att man kan tänka sig att någon kommer från ytan också Det är inte omöjligt, alltså någon som har varit kanske här nere som slav eller liknande Och då är frågan, jag tänker så här nu, nu är det ju ni två som är här Mm. Och jag, jag, jag, jag, jag, jag kommer än en gång vara spelledare. jag blev blivit valt som spelledare En gång till, mm. jag har fått det förtroendet igen Ni ja, okay. röstade Ja, <laughs> ni röstade om ni ville ha kvar mig eller inte Det, var ganska... det, blev, det blev en väldigt konstig <laughs> fråga vi, det, det var nog mest för att Vi ville ha något att rösta om för att vi, hade, vi hade börjat på någon sorts dagordning och Så, där, så visste vi inte vad vi skulle rösta om och så var vi alla väldigt överens om att vi ville ha dig- men så tänkte vi att vi ska väl kanske rösta för sakens skull. och jag vet inte. <laughs> Men jag tänker så här då. Ni, av er två som är här, vad vill man göra när man hänger i Underdark? Vill man, vill man ta över världen? Och är världen då det som är över eller det som är under ytan? <laughs> eller vill man göra något annat? Jag tror det beror lite på vart man vart ifrån man är och vad man är för figur. <clears throat> jag, jag tror det är helt uh, uh, olika. Det känns som att de som är längst ner i Underdark där- det är ah? sjuka varelser. Alltså, att... längst, ner, längst ner har vi portaler som leder till helvetet mer eller mindre. De, de lever i en annan verklighet än vad vi har. Ja, men precis här nere så är det ju sinnessjuka grejer. Och de bryr sig inte om vad som händer på ytan. Och de bryr sig antagligen inte ens om vad som händer i liksom upper, under, dark. Utan det, det är mer att kommer du ner dit, ja, då, då är det nog farligt. Men sen, yes. men sen i andra delar av Underdort där finns det väl maktstrider så vet jag vet mellan lite drower och och, ja, där är och så är olika så att, ja, men helt klart det, det kan väl ske precis som på ytan bara att det är lite mer ja det är det är alla är onda. <laughs> och det är och vad har, ni, har, ni, har ni tänkt någonting på vad ni vill spela för någonting då? Inte hmm. jättemycket jag har försökt. Det, jag, jag kommer göra en någon typ av sinnessjuk psykotisk krigare. Som oh. är superstark jag känner, Det var så länge sedan som, som vi hade gubbar Som faktiskt var bra på att slåss Ja, i, i ah, jag förstår jag, känner, jag, jag kan fylla den rollen, jag har inte gjort det någon gång Så det, det kanske är min tur Så det, så det är någon som helt enkelt gillar att banka saker Med antagligen ett tvåhandsvapen Tänker jag mig det, ni, ska få, ni ska få se något det ska, det ska vara något läskigt Det ska vara stort, mm. det ska vara sinnessjukt Det ska göra mycket skada och det ska tåla mycket Jag gillar det Lite ja. blodtörstig så där. Ja, och det ska komma från den djupaste av grottor. Gärna ända ner ifrån helvetet om möjligt. Oh, jag det. det ska alltså vara soppas så, så att eh, det kanske eh, dö försöker döda alla andra direkt så att jag direkt får göra en ny karaktär. Det eh, ska soppas sjukt. Det ska vara, att det, det ska vara liksom nästan kan vi inte, tur om kan det kan funkar. Jag ska inte försöka och ha ett, ett team som inte vill döda varandra en stund i alla fall. Ja, och, vi får la alltså... Nej, okej. Okay. <laughs> och Anna har du tänkt på någonting. Jag vet inte riktigt. Jag tycker det är svårt. Jag dras ju alltid till ungefär samma raser när jag kör. Jag har ju Kommer det vara dvärg eller? Va? Kommer det vara dvärg alltså? Um, jag vet inte. Jag, som sagt, jag, jag gillar ju att spela dvärg i human. Uh, sen gillar jag även half uh, Men jag vet inte, dvärgar kanske det. Jag funderade, drauer känns ju väldigt så här, uppenbart. Men jag har alltid svårt för alla sorters alvkaraktärer. Jag vet inte varför. Det känns bara inte som min grej. Så vi får se lite. Jag funderar ju lite på Kenku bara för att jag gillar korpar. De verkar ja, kenku coola. är typ fåglar som ja. som tog på bakbenen. Är det är <laughs> Precis. Och som har kalanka händer liksom, att fjädrarna blir fingrar. Ja, och det är ju alltid lite coolt. Sen har man ju... Eh, Goblins. Vad heter de? De som inte ser ut som de gör i World of Warcraft. Äh, kobolds. Kobolds. De tycker jag är roliga också. Det är de mest fantastiska varelserna någonsin. Det är, om ni någonsin skulle spela ett band med kobolder så skulle världen ligga inför era tassar. Det skulle vara fantastiskt. Ja. Um, så jag tänker så här för att sammanfatta lite grann så kan man säga att Total Party Kill är ju slutet men också början. Mm. Mm. Början. Början på mörkret. Ja, precis. ja, Start of Darkness. Mycket bra. Interdark. Interdark. Dark. Ja, inte dark. <laughs> -dark. Ja, jag gillar det. Är ett, det är ett skämt från DC, alltså Batmans universum. För där har skurkarna ett hemligt internet som heter Internet. <laughs> <laughs> det är fantastiskt tycker jag. Är det så att det vi pratar om nu är mer citat? Ja, precis. Det där var ett citat från, en, från någonting. <går> För att, men hur fungerar det med tyskt U på internet? Man kan väl inte använda Men det är på internet. Ja, så där, där kan man ha O, E, Ö i, i, adress, i adresserna. Uppenbarligen. Men citerar vi inte på det? Nej. Nej, precis. Citat. Vi ska ta en liten paus. Sen så återkommer vi med den så sinnessjukt populära citatleken. Mer beroendeframkallande än mjältbrand uh, Läskigare <skratt> än anthrax uh, Giftigare än sarin <skratt> Och där var vi tillbaka till citatleken Ja, lite snabb, snabb beskrivning som vanligt eh, Mina kära panelmedlemmar idag, Anna och Håkan eh, Hör mig läsa upp citat Och det kan vara ifrån diverse olika medier Det kan vara från en bok, en film, ja, ett tv-spel Lite vad som helst och de ska gissa mediet Sen ska de visa ja, exempelvis om det är en bok Vilken bok det är och vem som säger det och Man kan få upp till tre poäng Och det är tre citat är ni redo? Ja. tror det. Ni är redo. Då börjar du då, Anna. Citat nummer ett. Hold on a second. Eternal chaos comes with the chocolate rain, guys. Chocolate rain! Mm. Vad är det här? Vad... <laughs> nej, jag har ingen aning. Vad... Anna, du brukar vara utmärkt på att analysera språket för att kunna gissa medie. Kom igen nu. Men det här känns ju som någonting som en replik. Mm. Det här känns som en replik. Det känns som något mm. någon säger i något. Ja, nu, När jag sa replik så menade jag nog mer eh, Ett svar. film eller tv-serie. Ah, det, det var lite så. Det känns som någonting som ska sägas högt snarare än att läsas. Så vad ska vi ta? Vi tar en serie. Sedan så går vi vidare Chocolate Rain guys. Jag tror att jag kan få vad som helst i världen och låta som att Tracy Jordan säger det, men eh, jag tror inte att det är just här. Mm. Chocolate Rain. Eternal Chaos. What? Chocolate Rain. <laughs> Oso, också en känd eh, internethit eller hur? Ja, ah? jag älskar den. <laughs> says it can't be done again. Rain. Har Rådan, där, det, är okej, det är okej, nu blev jag så här, vad är det för någonting? Det <laughs> jag inte till heller. Um, vilken serie tror du att du är? Vilken serie tror jag att det är? Ja, Nick, vilken serie tror jag att det är? Det är så mycket som... Ge mig uh, Big Bang Theory... För nu säger jag det och så säger vi att det är Raj som säger det. För att det är en serie och det är en karaktär i en serie. Håkan! Varsågod. Ja, hold on a second. Eternal, eternal Chaos comes with Chocolate Rain, guys. Chocolate Rain. Jag skulle också säga att det är en serie. Alltså en tv-serie då, alltså. Och eh, eh, eh, eh, eh. skulle det inte kunna vara så att det typ, är en skurk som håller på att försöka få över The Good Guys på hans sida på något sätt och så genom att Alltså säga att det är inte så farligt Ni kan hänga med mig, det kommer bli bra Och så är det någon lite så snarkig, good, good guy som säger Ja, oh, det är lugnt, det kommer alltid det kommer bli bra För att Eternal Chaos kanske inte, kanske inte liksom vägs upp av Chocolate Rain, tänker jag mig Och då tänker jag mig, mm. om, man ska ha en sån, om man ska ha en sån karaktär Så tänker jag, mig, så tänker jag på Sander från um, Buffy Det är nog inte rätt, för jag känner inte igen det Men jag, ja, det är den enda chansen jag har just nu Så att uh, tv-serie, uh, Xander och så Buffy då eller tvärtom, Buffy är, är... är tv-serien och sänder är karaktären Jag tycker att du resonerar för det låter som att han skulle kunna säga Ja, men mina bronies, ni kommer få shit poäng för att det är en tv-serie ja. Det är Pinkie Pie som säger detta I Friendship <laughs> Förlåt, is dvär. magic Ah, oh, det... Pinkie Pie, ja men det är klart Det är alltså My Little Pony Jag, jag tyckte, tänkte vara lite lurig att ta det Jag visste att vi skulle prata om det lite i avsnittet så jag, tänkte, ah, jag, du... har, jag har ofta tänkt på Om du har såna tankar bakom citatleken. Och nu har du, alltså, du har sån, sån, sån har börjat krypa in här det nej, nej, det har, det har hela tiden funnits det... mm. jag, jag, jag, jag har lurat in det tidigare också eh, Tror jag Men inte så tydligt mm. som den här gången Inte så tydligt som den här gången Jag kan ju också säga att jag är ju Så här lite smått som ska man säga, jag är rädd för att någon ska kolla på mig med en medelstorlek. Jag kommer bli en sån här <laughs> Jag Tittade ju på första säsongen och blev inte sådär jättekärm? Nej, kanske men du är, är inte, du är inte en cool kille. Nej, det är ju det. Jag är ju bara tjej så jag förstår nog inte. Du, du är en historia, girl. geek girl. Nej, en geek girl. Okej, okay. nu kör vi citat nummer två. Ni har ett, ett i poäng. Håkan, citat nummer två. King, King. And which king might that be? King Richard, King Louis, King Kong, Larry King. <gör> ah, Okej, okay. så här har vi lite ledtrådar <gör> <gör> <gör> Jag har ju framförallt ingen aning om vad det här är Men så här, så här lyssnar du Så här, så här tänker jag mig eh, Det måste vara någonting som händer efter <gör> Kung Rickard <gör> Efter Kung Louis <gör> Efter King Kong Och efter Larry King Larry King 90-tal, 2000-tal Så det är nån, alltså någonting relativt nytt i alla fall Frågan är då vad det är för någonting jag vill att det ska vara en film, Nick Om det är okej okay med dig Och jag vill att det ska vara någon slags actionfilm Och att någon kanske heter King Vem kan det vara? King kingpin Nej, det är ett, det är ett ord Ja, eller kanske det är någonting Vänta, jag vill att det ska vara en film Jag vill att det ska vara någon Töntig karaktär som blir besökt av någon något sänderbud Från någon cool snubbe som heter King någonting då men vilken kung kan det vara? Ja, det är frågan. <laughs> which king might that be? <laughs> det är lite talande är att det är ett... Okej, and which king might that be? För att här används både kung som, som titel och som namn då på Larry King och så King Kong som är en kungen över kongar. Um, Okej. Okay. Det är en film, Nick. Uh, Och det är Chris Rock som säger det. Chris Rock? <laughs> men jag vet inte vilken film det är, men det är Chris Rock <laughs> som säger det här. <laughs> Så det är så på film och Chris Rock. Anna? Chris Rock säger det. Vad säger du, Anna? Mm -hmm. Jag vill börja med att poängtera att här, här ser vi då skillnaden mellan titel och namn. Det är viktiga saker. <laughs> um, det här låter ju som någon som är väldigt... På engelska skulle jag säga exasperated när de säger det. Men lite, lite uppspelt, lite argt. Um, jag tänker snarare att det är någon som säger det och liksom är... Um... Han säger då och inte är imponerad. Okej, okay, jag tänker att upprepningen av King där i början... King, king, skulle jag kunna tänka mig. Ah. Eller, king, ah, jag vet inte. Jag vet inte heller helt. <laughs> Vad sa du? Jag vet inte heller helt. <laughs> <laughs> jag vet inte. Jag, jag tycker också att det där det. King, king i början är lite lurigt, nämligen. Nej. Nice. Um, ja... Jag försöker komma på någon Det känns ju som lite här komediaktigt och det, Där håller jag med Håkan att det stämmer Med en liten Chris Rock-genren Så att säga um, det, skulle lika gärna, det skulle också kunna vara Någon sån här Luring, det är sorts Pixar-film Man vet aldrig riktigt jag försöker komma på något överhuvudtaget Som jag har sett här på senaste tiden eller Som är rätt nytt då um, som, Där man undrar Vem kungen är det är kanske är någon som har rest i tiden Och kommit till framtiden Och så är han kung över någonting Ja uh, det, det är Doctor Who Ja det var också faktiskt en tanke jag hade mm. Det är Doctor who kommentar, kommentar Faktiskt Ja uh, Det är såhär veta witty veta. på något vis uh, Ja mm. det är sant uh, Nej men det här var ju Väldigt svårt uh, vi försöker det här nu fall Håkan är på film Så säger jag film också Så, så säger vi att det är mm, vi säger att det är Bill Murray som säger det Och Så säger vi att han säger det i Det var ett tag sedan han gjorde riktiga komedier Och nu är han ju mer i djup Ja, det här sa säkert i Ghostbusters Absolut mm. Jag tycker ändå ni har valt uh, Roliga skådespelare Alltså ni, när jag är <laughs> rätt, det, det, det här är säkert sådana som skulle kunna säga det Helt enkelt Om jag säger 1993 Då är jag fem, ja Ge mig någonting mer mm. um, 1993 Och det kanske är någon som inte så jättemycket gillar kungen Som säger det Vilken kung? King Richard, kanske är det Robin Hood? Det är Karar i trikoer. Ja. Ah. Snims. Mm. Mean, Eller är det Chris Rock som säger det? <laughs> nej, det är inte. Det, det uh, Mel Brooks. Ja. Nej. Jo. Ja. Eller nej, Car Elves ska det. Um, ja. Jag, jag kommer inte ihåg det. Det var länge sedan jag såg den här filmen. Men Jag minns att som barn så var man ju väldigt tacksam för den här filmen. Jag, jag älskade den här. Yes. Nej, jag, var lite. Jag, minns, jag minns någon, fi, någon blindscen det är sån, de, de sätter väl han på utkik Den blinda killen upp i tornet jag tror, det, jag tror det, det är mycket Många bra saker som jag inte minns från den filmen. Fram, ja. I alla fall inte det här citatet <laughs> Nej, jag, jag har, främst, jag har främst, någon, det, det, för mig att de sätter det är en blind svart kille med minns jag, Som de sätter upp i ett torn För att hålla ja. utkik Bara det tycker jag gör, gör, det, gör det värt att se den här filmen <laughs> Yes Nåväl, det står 2-2 mm. är, är ni redo för sista citatet? Ja. ja, det är avgörande, det är du ja! som börjar med Men jag. Mm. Nummer tre, citat nummer tre. If I can't trust the president of the United States, who can I trust? Det där mm. blev så här väldigt William Shatner uh, delivery för mig när jag hörde det över Skype nu. Det var, det var lite... <laughs> If I can't trust... Um... Jag nämnde ju Tracy Jordan här innan. Det här känns som något han uh, skulle kunna säga. Så att vi tar 30 Rock, uh, Tracy Jordan, som Tracy Jordan. <laughs> Se, vi, till, vi ser. Ah, Håkan, vidare till dig. Anna, vad Jag vill ha Okej. If I can't trust the president of the United States, who can I trust? Alltså, okej, okay, så här, så här, så här, så här. Antingen så är det ju någon som... Menar att man inte kan lita på presidenten? Alltså det, det kan ju vara en sån här serietidning där till exempel Lex Luthor är president. Honom kan man inte lita på. <laughs> jag vill inte ska veta det. Om, om, ni, finner, om ni finner det i, i, i USA och det är val och, och Lex Luthor är den som liksom kan väljas in så nej. Men i okay. tv serien i, i Smallville har de lärt mig att han är en ruby. Kan, kan man inte lita mm. på honom då? Nej. Okej. Så det kan handla om en sån president. Eller så är det någon som liksom säger lite lurigt här, he, kan, eller, kanske till presidenten, jag vet inte um, Men jag tänker säga då uh, För du sa tv-serie Anna mm. Och det är fel Okej okay. <laughs> Tack, då vet jag <laughs> Vet du vad jag tänker, Nick Ja. Nick, jag tror jag kan Jag har en chansning på en film och Jag har en titel också som jag inte kommer ihåg mm. Presidenten och Miss Wade Okej, okay, och då är det tjejen som säger det <laughs> Miss Wade <laughs> Då är det Miss Wade som säger det <laughs> Ja Ja, det kommer behöva bli någon typ av utslagsfråga Okej, för det är en bok Om jag säger så här: Action Comics, number 309, 1963 Action Va? Comics, är det, vänta Det är Stålmannen Action Comics, vad, vad sa du? Det är Stålmannen, Superman Oh, nice Som säger det här till John F. Kennedy i serien Ja, ah, ja ah, okay, ah, men det då, jag tror då det var det en DC-president då Ja, men, så, så det är en det, det är nog en av de mest Kända superman som tror jag Av de här, från de riktigt gamla böckerna liksom. Och jag han säger det i angående att dölja Att hålla hans he identitet hemlig Helt enkelt, är det det det handlar om ic I see, I, see, I see. Mm. Jag, jag är mer bekant med Alla skitstövel som stormanden Och alla superhjältar på den tiden drar sig med Super dicky, Det är en kul hemsida <laughs> Men då... Jag borde ha gått med Lex Luthor i Ja, <laughs> Jag borde ha satt mer My Little Pony uppenbarligen Men då, då hamnar vi i en utslagstävling igen ja. Och då, då ska vi helt enkelt gissa Och det, utslagstävlingen hamnar inom första eller Frågan som hade att göra med Robin Hood och mm -hmm. den kanske är för lätt, vi får se om båda klarar den. Men ni ska gissa, och Anna får ju börja då, eftersom att ja, det är du som börjar den här gången. Vilket år är det, enligt traditionen då, som Robin Hood utspelar sig? Alltså när händer de här sakerna? Jag tänker inte här snällt när jag ställs mot en historiker. Nej, ja, men jag tänker mig att det inte är den typen av historia som Herr Håkan... Vill du ha Nick, vill du ha original Robin Hood eller vill du ha den som alla filmer utbildar efter? Mm. Jag säger ju det. <laughs> nåväl, novell. Jag kommer inte ihåg, jag vet att Kung Rick är ute på korståg och sen så sitter jag här och tänker och jag minns knappt när de var för att ja är det 13, 12, 1300-tal? Uh, jag kan, alltså det, det är det närmsta jag kan säga Ja men 12-1300-tal <laughs> Ge mig en exakt gissning På ett, en, ett, på ett hundratal då såklart På ett, på ett hundrade uh, um, 1300-talet Håkan Varsågod Håkan, berätta för oss uh, Alltså så här För att du är inne på korståg och så Jag... I mitt huvud så har jag 1377 i huvudet. Men jag tror inte. Alltså, jag, jag tror liksom att det är typ ett av de första omnämnandena. Så jag tänker med att den kanske utspelas i 1400-talet bara för det. Jag, jag tänker säga det bara för det. Bara för det, B -b -b -för det är något annat. För jag vill inte ha en till ytterligare en fråga. <laughs> för, alltså, alltså att 1377 är det jag har i mitt huvud som jag tror är ett av. De, alltså typ så här, där man mm. första gången hörde honom. Ja, men då är det så här, Rokaren, att du förlorar. För att han sägs. Eh har funnit enligt, enligt traditionen på 1200-talet. Men det sjuka är att du nämner 1337 som första gången han faktiskt omnämndes i någonting- är ju helt ja. sjukt För det är exakt rätt år, enligt Wikipedia. <laughs> det är första gången han omnämns. Men det sägs att det var 1200-talet då som han faktiskt ah, okay, okay, okay. existerade. Med. Så att Anna ligger ju närmare och vinner yes. därmed. Men jag vet inte. Med, med... Du, förstår att min, du förstår att min kunskap kommer från eh, Disney-versionen av Robin Hood. Jag vet <laughs> att Kung Rickard var ute på korståg. Och det är, den, det är det här då. Hade jag varit domade det här så hade ju Håkan vunnit därför att uh, han kan det här egentligen. Ja, men det är inte uh, så som det funkar. Det är inte i, så det fungerar. i min men, men jag kan tänka mig att, att Håkan, oavsett om han hatar att förlora eller inte, går leendes ur med den här förlusten eftersom att du uh, lyckades säga faktiskt exakt på årtalet när Robin Hood först omnämndes. <laughs> ja, men det, det minns från något historiskt seminarium ganska nyligen i min, i min tid. <laughs> ja, det är jätteimponerande men... Än en gång på utslagsfråga så har du tagit hem det här, Anna. Yay. Snyggt! Imponerande Tack. av båda ändå. Måste jag. Men, jag vi har pratat länge och ja, vi vill tacka alla som lyssnade, men jag tror att vi, vi behöver väl alla dras tillbaka bygga ett Minecraft-hus läsa gå på mer om det gifter kanske gå och se ja, männer, männen i trikåer det är jag sugen på att göra nu i alla fall. Och kan börjar på McDonalds, eller hur <laughs> McDonalds? <laughs> Nej. Nu är, du, nu är du ute och cykla. <laughs> Nämn inte My Little Pony, då vänder de på pommes ja. Nej, Men vi, vi kryper väl tillbaka in i våra fandoms och tackar alla för att ni lyssnade. Hej då! Hej då! Hej då! Tack för att du lyssnat på The Podcast.